«Ви дієте за чиїмось дорученням?» «Звичайно!» Я всміхнувся у відповідь. «Можете зателефонувати його дружині?» «Номер телефону дати?» «Не треба, у мене є». Він замислено потерщуку й неохоче погодився. «Добре, я, я порозмовляю з вами. Якщо не поспішаєте...» «Зачекайте кілька хвилин, я прийму ще одну жінку і звільнюся». Хвилин за сорок він повернувся. Цього разу в руках він приніс два невисоких келихи і пляшку коньяку. Втомився. Він обважніло опустився в крісло. «Сьогодні багато роботи, якщо ви не проти». Ну чому ж, якщо ви пригощаєте, знову посміхнувся у відповідь я.